Гануся почервоніла. Та він трубить про неї. Навчився в когось? А хіба ж про любов трублять? То йдете? Йду. Дівчина ще шурхнулася до комірчини і незабаром винесла звідти зав'язану на вузол торбину, утиснула в руку Данилові шерстяну почепку. Коли вже так надумались, то візьміть цього сидора, Дорозі згодиться. Я, Ганнусю, стаю твоїм довічним боржником. І не говоріть такого розумно. Вони мовчки виходять на подвір'я, за яким спускаються до річки Некошена оболонь. Тут на передосінніх травах лежали зорі, під травами чекаючи досвіту куняв туман. Тепер, коли пригасло життя коріння, Туван щоночі вилежувався на ньому, а потім, шкульгаючи, підіймав над землею холодок підкошеної м'яти і вологість затоплених лілей. І лілеєю прозивали в діводстві його Оксану. Як вона там? На темному полотні вечора пам'ять почала висікати жіночий образ, наближалися великі материнські очі, підведені перед осінньою жалостинкою. І діти Оксани, і Мирослава, і Стах, і дядько Лаврін з усією сімейкою, і дід Гримич, що так гарно співав про Морозенка, одразу підступилися до нього. «Чи живі? Чи живі?» Він стояв перед зарошеною зорями оболонню, над якою серпик місяця видряпав срібло, а в думках уже був біля татарського броду. О там, де коні топтали яру руту і туман, а тепер новітні ординці топчуть життя. Та не виточите в люди і своїм біснуватим фюрером. І в Данила самі по собі стиснулись кулаки. «Ви вже там біля своїх?» Легенько торкнулася його руки Ганнуся. «Там серденьятко, там ясочко». І хтось отам чекає на вас? Напевно, чекає, якщо війна не скосила. Дівчина засмутилась, взяла весло, що лежало біля огорожі, і вони, оброшуючи, пішли оболонню до річки, яка тихо заколисувала берег, і човни в березі, і верби над берегом. Недалеко скинулась риба, це наполохало Данила. А так тепер можна і риби, і хвилі злякатися. Пригнувшись, він спустив на воду вербовий човник. Ганнуся не приданий, як жартував її батько. «Сідайте. Повезу вас по наших зорях», – зажурено сказала дівчина. «Може, я повеслую? Ще перекинетесь на цій душогубці?» Ганнуся тихо грибнула веслом, і човник справді пішов по зорях, лякаючи і кришачи їх. З ким він колись плив отак у ночі? Ага, то матір перевозила його малого через татарський брід. Тоді в човні в них лежали татарські зілля і бузьків огонь. А тепер не бузьків, а пекельний огонь пішов по всьому світі. І це вигляд з нього ти. Чи вийде з нього це миловидне дівча з журбою в очах і в серці у свої 17 років? Не поталанило йому у перші дні війни. А як поталанить тепер, до останку буде битися з недолею, щоб хоч трохи поменшало журби в людей? Чи ж почали в його районі партизани боротися з фашистами, поринувши думками у своє село? Твої ліси він уже не бачив, як на лі, як дівчини затремтіли дві сльозинки. Човен м'яко торкнувся берега. Тут, обійнявшись, як у пісні, журились перед осінням три верби. До нього вискочив нелогкий пісок, подав ганносі руку, і дівчина легко стрибнула на берег. Як ваша рана, не озиваєте? Ні. І мені трохи не болить. Як же вона може боліти, коли ти лікували мене?